М.П.Д. Мур провадить далі. Переконав мене, що в чистій, глибокій душі поета живуть також дитинні чесноти і співчуття до злигоднів своїх ближніх. Якась невиразна туга, що часто опоновує юних романтиків, коли в грудях у них... Нуртують і борюся високі думки, як завжди під час духовного зросту, змушувала мене шукати самотини. Мене довго не вабили до себе ні дах, ні горище, ні льох, як той поет, що втішався солодкими ідилічними радощами в хатині на березі дзюркотливого струмка, повитого густою тінню плакучих верб і берез. Я також Віддався своїм мріям, не вилазячи з-під груби. Отак і вийшло, що я більше не побачив міни, своєї милої плямистої матері, а рятували мене від мук сумління і заспокоювали тільки науки. О, яке то диво науки! Спасибі, щире спасибі тому шляхетному чоловікові, що винайшов їх. Наскільки прекрасніший, наскільки корисніший цей винахід за вигадку того плюгавого чинця, який перший почав виготовляти порох, смертельно відразний мені і за своєю природою, і за своєю дією. Справедливо вчинили нащадки, що покарали того варвара, того пекельного Бертольда особливою зневагою бо ще й нині, коли хочуть віддати належну шану якомусь визначному ученому, скажімо, історикові з широким світоглядом, словом, людині непересічній, непересічної освіти, то кажуть, ну, цей пороху не видумає. У науку багатонадійній котячій молоді не можу не згадати про те, що коли мене тягло вчитись, я з заплющеними очима кидався до бібліотеки свого господаря, хапав кіхтями першу ліпшу книжку, витягав її і прочитував, хоч би якого вона була змісту. Завдяки цьому методові навчання мій розум набув такої гнучкості і всеосяжності, а знання такого багатства, близької строкатості, що нащадки захоплюватимуться мною. Я не перераховуватиму книжок, які поглинув у ту пору поетичної туги, почасти тому, що сподіваюся знайти для цього відповідніше місце, а почасти тому, що вже забув їхні назви. А це, знову ж, тому що переважно я не читав назви, отже і не знав їх. Думаю, що кожен задовольниться таким поясненням і не звинуватить мене в легковажному ставленні до бібліографії. Мене чекали нові випробування.